Fyrra bref Páls til þessalónikumanna, fyrsti kabli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söpnuði þessalónikumanna sem er í guði föður og drottni Jésu Kristi. Náðs ég með yður og friður. Ég þakka ávalt guði fyrir ykkur öll er ég minnist ykkar í bænum mínum. Ég minnist stöðugt fyrir augunni til Guðsvors og föður hve mikið þið starfið í trúnni, stríðið í kærleikanum og eru staðföst í vonin á drottinvorn, Jesu Krist. Guð elskar ykkur, sískinn. Ég veit að hann hefur útvalið ykkur. Fagnaðar erindi mitt kom ekki til ykkur í orðum einum heldur í krafti og heilugum anda með fylstu samfæringu. Eins vitið þið hverju ég kom til vegar ykkar vegna. Þið hafi gerst eftir breytendur míner og drottins. Þrátt fyrir mikla þrenging tóku þið á móti orðinu með fögnuði sem heilagur andi gefur. Þannig eru þið orðin fyrirmynd öllum trúuðum í Makedoníu og í Akkeiðu. Frá ykkur hefur orð drottins hljómað, Ekki einungis í Makedóníu og Akkifu heldur er trú ykkar á guð kunn orðin allstaðar. Um það þarf ég ekki að fjöluða. Allir segja frá því á hvern hát ég kom til ykkar og hvernig þið sneruð ykkur til guðs frá skurðgóðunum til þess að þjóna lifandi og sönnum guði. O hvern er því nú sonar hans frá himnum Jesu sem guð vaktir upp frá dauðum og mun frelsa okkur frá hinni komandi reiði